Doncs, com dèiem, hem visitat el Teatre Municipal de Palafrugell perquè avui la policia del nostre municipi doncs, celebra eh, la proximitat de, de Sant Sebastià i doncs, fa que celebri aquest dia doncs, tan especial per la policia amb doncs, representació doncs, de diversos cossos policials d'aquí a Catalunya i també de l'estat espanyol. Saludem en David Puertas, bon dia. Hola, molt bon dia, Rubén. Doncs, celebreu aquesta festivitat que d'una banda doncs, també serveix per doncs, donar reconeixement a diversos eh, policies doncs, de, de, del cos policial però també a diversos uh, a altres uh, agents no? de, de, de l'ordre públic d'aquí de, de, de, de Catalunya Sí, tant. aquesta servirà evidentment pa, pa, per homenatjar no? a la gent que s'ha Pues que ha fet actuacions rellevants aquest any, però no únicament de nostra cos, sinó també de cos de Mossos d'Esquadra, de, sobretot per a nosaltres importantíssim, de la societat civil, gent que davant de determinades situacions agafa o deixa tot i ve a treballar doncs, amb els grups d'emergència o d'ordre, ja siguin recerques, ja siguin necessitats diferents, està amb nosaltres. No? I precisament aquest any doncs, el que fem és fer aquest reconeixement. No? I també, evidentment, la gent que, de nostre cos que s'ha jubilat, també mostrem a la gent nova que s'ha incorporat els darrers, darrers mesos no? amb nosaltres a treballar. En fi, és un, és un dia per reconèixer però també per, per nosaltres importantíssim el fet de, de fer-nos veure, de que sàpiguen qui som nosaltres, no? com som, qui, qui forma no? la Policia Vocal de Palafrugell i sobretot per, per explicar quines són els nostres objectius aquest any. I diré al municipi i al poble de Palafrugell que estem aquí per treballar, per servir-los i per cada dia intentar ser una mica millors. No? En aquest sentit també aquesta, aquest dia doncs serveix també fer una miqueta de balanç, no? per presentar les dades del 2019. David, si, si et sembla, podem, no sé si ens pots detallar algunes de les dades més rellevants que ens ha deixat aquest 2019. Hem anat parlant no? de forma habitual amb vosaltres, però sempre està bé doncs, fer un balanç ara que comencem aquest any. Mira, a, a nivell de seguretat, comencem per aquí, la veritat és que eh, el director de serveis Interior, el saludo, doncs a nivell de seguretat podem dir que tenim una bona, una bona salut al nostre municipi, Els robatoris amb força interior de que sempre són dels fets que més ens preocupen. Els tenim molt, molt estables, els tenim 12 fets més aquest any, però els esten, tenim una xifra excepcionalment baixa. Eh, tenim de mitjana eh, un robatori interior de domicili cada tres dies a tot el nucli de Palafruge, a tot el municipi, eh, sobretot, evidentment, amb estacionalitat concentrat a les zones d'estiu, però realment eh, estem molt contents en aquest aspecte, tot i que tinguem 12 fets més en referència a l'any passat. No? Robatori interior de domicili, que també, perdó, interior vehicle, que també és un fet que ens preocupa estem més a baix, hem aconseguit reduir-ho. reduir -ho. A nivell de Furs continuem exactament igual que l'any passat, hem aconseguit baixar una mica els robatoris amb violència intimidació i després per nosaltres una cosa que sí que realment ens interessa és el tema de, del trànsit i l'accidentabilitat. L'accidentabilitat ens ha d'ocupar i ens ha de preocupar molt perquè aquest any hem tingut dos accidents mortals, dos atropellaments aquí a Palafrugell i això fa que, que nosaltres tant a nivell de planificació de serveis com sobretot a nivell de planificació de la mobilitat no? de què podrem i en fer perquè no està poble més segur, doncs la veritat és que és una de les coses que més ens ha de preocupar. I aquí fer un incis no?, que, que realment eh, hem treballat moltíssim. Eh, tenim, hem trobat a, a, a, només en conductors beguts, amb problemes positives administratives, més de 200 persones localitzades aquí a Palafrugell. de Fugell, no?, realment hem fet, hem, hem augmentat moltíssimes dades en relació a l'any anterior, no?, també els delictes contra el seguretat de trànsit, que per un costat és dolent, perquè, bé, és, ostia, és que hem puxat molt els, els accidents, no?, o no, els, els delictes en, aquest, en aquesta temàtica, però la veritat és que és bo, perquè nosaltres això vol dir que estem fent molta més feina d'intentar localitzar gent que estigui conduint beguda o drogada a les carreteres. No? Eh, ara te parlo de memòria, però tenim una, un augment de 60% aproximadament d'aquí. No? I també les atencions, les atencions s'augmenten també un 65% d'atencions. Hem passat de tenir 50 atencions l'any passat a gairebé 90 aquest any. No? Eh, la veritat és que és, són dades que penso que són molt bones i que ens han de servir sobretot per treballar més i per estar cada vegada pues, una mica més amunt i ser, intentar ser cada vegada més exigents amb la nostra feina. Vaig acabant, eh? perquè sé que ja està aquí realment tothom, però David, en aquest sentit també aquests augments, no? que d'una banda podem dir ostres, què està passant, no? però és, en definitiva és això, no? aquesta tasca també prèvia no? de prevenció amb aquests també nous dispositius, amb aquestes noves doncs, eines que ha de la policia, que ajuden doncs, a, a que hi hagi més detencions però que no hi hagi tants de furs o tants delictes. No? després. Per nosaltres és important mantenir, és a dir, la veritat és que a nivell de Catalunya no? les dades i de, i de Girona, no? en general, però les dades delinqüencials estan pujant, tenim més fets i nosaltres estem aconseguint mantenir-los. No? Per nosaltres això només ja és una victòria. No? Pensar que, que el nostre municipi, amb una tendència delictual que va a l'alça, el podem mantenir amb unes dades estables, pot dir que nosaltres hem d'estar contents, no hem d'estar conformats, hem d'estar contents perquè estem dient que realment estem aconseguint però, bueno, mantenir aquestes, aquestes dades, no? que per nosaltres només que hi ha un robatori ja, ja, ja és un problema, no? però bueno, sí que hem de treballar moltes vegades amb macrodades, amb macroestadístiques i ens serveix per situar-nos on estem exactament i que, i que hi ha. No? Doncs res, no et robo més temps, David, perquè ja tot, està tothom aquí també els de, de saludar, els de rebre i res, donar-te les gràcies per atendre'ns en aquest dia i ens terem en contacte, com, com és habitual, doncs, per informar i també doncs, per, per conscienciar la gent, eh, sobretot en aquests temes doncs, de conducció. Ara també teníem recentment una notícia de fa la setmana passada d'aquestes de, detencions de positius de, per al consum de drogues i d'alcohol i per tant, doncs, farem, incís, continuarem fent-ho. Moltes gràcies, David. A vosaltres, moltes gràcies per estar aquí i bueno, qualsevol cosa ja sabeu que estem a vostra disposició.